tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM Tentamos levar adiante un programinha en lingua galega Con música galega que oímos de fondo e Con noticias, novidades e conexións Que faremos con Galicia ao longo do noso programa Damos ya benvida ao noso técnico Mark Ford, que o... O que se encarga de que isto chegue bon eh, a buen porto Temos a moi carón Armando, boas tardes Armando. Boas tardes Xulio Armando Eos. Fernández Que eleva outro programa En Radio Samboy Que se titula Galegos no Novaixo eh, Que teñen que escoitar todos os martes Todos no, os martes de 4 a 5 no e nove Casi, casi, casi sí. Nos no, no cento E eles no cento 9.4 bueno, Que por certo Tres novidades que contarnos eh, Que a semana pasada Tive he hecho un artistazo De ah, entrevistación, o sea. non? Ah, sí Tuve un gran monólogo galego Monologuista, que, exactamente Un monologuista Que dende logo Eu digo que merece a pena Paga, paga Paga a pena pois escuitalo, levalo e pagarle como é lógico, porque si sí, si sí, porque de gastar a lingua así gratis non vai ben. Sí, señor. Alberto Montes. Alberto Montes. Que ademais tes ou un familiar del que é o eu que, llef... que nos fai é o corresponsal que temos alá en Monforte de Lemos, que aínda tes moitos máis porque bueno. a que tamén falache con Masito Beiró dende sí. outras localidades, que ademais, eh. bueno, que Masito Beiró era o corresponsal de axencia F, Padrón Exactamente, eh. sí, foi un, eh, bueno, un gran periodista un gran pintor e eh, aparte de eso foi o que levou moitos anos tamén ah, o encargado de prensa de, do xuntamento de, de Padrón uh -huh. tamén eh, un Na casa de Rosería de Castro tamén E agora volve a estar outra vez sí. Que pasa que, pois, que prefacernos conexións Ahora con él, pois, por culpa de certa de... Da saúde, en fin, da vista e tal Para leer o para esto, pois, non nos pode Pero, vaya, que sempre podemos falar con él Cando que queiramos E, entonces, o día que falei con él Precisamente estaba, pois, por terras manchegas Sí, sí, sí, sí, sí, Porque eu mira eh, Con Masito teño falado con el Desde un autobús indo para a Coruña Para ver o deportivo tiño falado desde a praia En fin, desde moitos sitios Porque sí, sí, sí, sí, como sí, digo eu sempre Falar de Masito é falar de Galicia Bueno, que tienes un privilegiado, que se, que estás eh, traballando sin ser periodista, como digo, eh, pues, sin ter o título, como digo outros, pois pues, estás facendo eh, unha grande un grande labor eh, a máis, bueno, pois pues, o feito de que ti nos acompañaras mm, desde aí xa máis dun ano, que somos sí. aquí o corazón de nós, eh, exactamente, emisión de sempre en Galicia, aquí 504.6, no bueno, pois pues, que a fichaxe que que fixemos <risas> Si producindo éxitos polo feito de que bueno pois pues aquí en, en Radio Sanboy levabas adiante un programía inter ter E iso usualmente unha hora, non? Es, exactamente. Remite os domingos. E remite os domingos, pois de unha a 2 da tarde tamén. E ao mellor coas novidades que están uh, preparando el, el, para el, para isto pode ser, pois pode ser máis tempo, Pode ¿no? ser máis, pode ser máis. Bueno. Pode ser. E, o que dicías antes, a parte de non ser periodista ni nada deso de eu nunca me sentí xornalista, nin ni, ni nada parecido. Solamente comunico o que eu, pois, podo escutar ou podo dar a miña opinión, pero nunca máis quixen eh, taparlle a la boura pois, os profesionais da dos xornais Bueno, no, refirme que uh, o feito de que alguna persoa se dedique a este traballo, pois Hombre. ten que levar o, o, o titulinho, o carnet de, de, de, de periodista oh. e o xeito de que ti fixeras coa co afición que tes e eh, que traballes co... co coa dedicación que lle dediches pois pues, me paga pena bol ou nada máis que me referir a eso, non porque non foras nin periodista nin porque nin ni porque non lo fagas uh, ben nin mal, sino por o de que, bueno, hai que hai que saltar que unha persona que non é especialista nunha cousa determinada que se dedique a algo e que leva adiante este mm. traballo tan eu tan, penso, de, que de bon me, penso que poño o meu grao de área sí. pois a nosa cultura Eh, tamén, pois temos que eh, tamén dicir que eh, o ano pasado no verán pasado, pois tamén deixei un agasallo de parte de outra emisora onde estuve pois alán as terras da Fonsagrada este verán, pois concretamente, pois entre Radio Xambói e Radio Cornella, pois deixamos outro agasallo no Museu da Fonsagrada que está precisamente na mesa da dirección bueno nos eh, encontramos moitísima recepción en, eh, en Galicia, en moitos galegos e en moitísima xente que, que nos conecta precisamente aí, eh, vedes, en, en internet temos unha páxina no Facebook, temos en eh, tamén es, escoitase o noso programa mediante internet, por que emitese Radio Cornellámitese por internet, eh, sí. eh, eh bueno, eh, tamén Ush. poden ver o blog que eh, sí. Este... Exactamente, poden verlo o blog eh, Prácticamente hoxe todas as emisoras se emiten pois, a través de internet hmm. Bueno, pois póñanse en internet Fagan as preguntas axeitadas se queren eh, Nos eh, empezaremos eh, bueno, Vamos a encetar primeiro con un bocadinho de música Que ten preparado o noso técnico mm -hmm. E despois damoslle información Máis mm, ou menos do índice das cousas que vamos a, a, a traballar hoxe De acordo Adiante, pois, música en voltas sin parar. Fonte do Araño Que voz, eh? Si, sí, desde logo, unha voz preciosa. Vale. Pois imos eh, co índice que decía eu co con sí, programa vais, de hoxe. Vamos a ver que vai ser un programa un pouco entretido, entretido, bueno, entretido moito temos, temos que disculpar a a Xoséla Mela que hoxe non podemos conectar con coa Baixa Abaixalimea porque por asuntos familiares e outras cousas que, que ten previsto, pois hoxe non, non, non nos foi non será posible falar con el. Eh, a Máis me parece que está de viaxe e entón pois mm. non nos será posible. Pero temos alternativas, temos moitas sí, sí. alternativas unha delas falar con algunhas persoas das asociacións galegas concretamente coa Rosalía Castro ou con uh, con Agarimos de Badalona, Badalona ou con calquera outra para que nos falen de algunhas actividades algunas delas moi interesantes moi um, vale, eh, importantes polo menos no nos entorno no entorno galego, a, ao que nos referimos se falamos non despois eh, trataremos de conectar con Galicia um, falando con un poeta con Ramón Blanco Ramón blanco que acaba de publicar un, un libro eh, bueno, se lle preguntaremos a ver por qué eh, pero por, acaba de publicar un libro un, que le un bon título pois eh, especial xa, xa veremos a ver que, que El é de Noia, ou polo menos está en Noia no, no, mm, Perdóname, me parece que non, que non é de Noia Eu coido que é de, de un povo El de sei que vive en Outes En Outes, exactamente Pero me parece que de Noia está eh, en Outes O, non sei unha das dúas okay, cousas sei, sei que a, a editorial hacha Escrava que bueno, pois ten moiísimo que ver como Manuel López Rodríguez de quen falamos ah, máis dunha ocasión e que uh -huh. xa nos tengo o ao día de moitíísimas cousas que, que el fai. Pois mm, bueno, a ha escrava editora publicou poisvulcoullo o libro de Ramón Blanco que é eh, millón de roar. Además, de Roa sí, que debe ser un, un, un título en en, en en inglés Emily on the road e debe ser Emilia en, en el camino non unha cousa traducida máis ou menos así unha traducción rapidiña, non? Uh -huh. Vamoslle preguntar, sendo galego como é que escribe o, o título <risas> en, <risas> en, <risas> en inglés, eh como é pois pues, bueno, pues ali, máis adiante, xa despois de que conectemos con algunha que outra eh, entidade galega. Non nos é posible falar con algúns dos responsables de Rosario de Castro intentaremos máis adiante eh, despois, na segunda oriña, como cada semana, conectaremos con con o xulo noso xulo Simón noso co, correspondente en, en Rías Baixas eh, exactamente con Barro, que sempre está lío con noso sempre estén preparado algún acusa interesante que ele re recolle, en esta ocasión coido que nos prepara a presentación dunha persoa, que, coa Que temos falado xa unha vez que é o presidente da mesa pola Unión de Humanización Carlos Callón vamos a ver, intentaremos falarlle primeiro chamarlle para ver se pode estar a esas horas e despois eh, xa caro final se non é posible iremos a sabe um, xa pesalíe as rías altas ah, máis que nada a Mariña a Mariña Lucense e intentaremos saudar polo menos nesta tempada que, que encerramos eh. a noso poeta Paco, Paco Rivas. Rivas a ver se si é posible bueno, vamos a poñer outro bocadinho de música porque xa saben que o tempo que falamos tamén esto vamola dobiando con musiquinha que despois señes dicir os mandamentos do viño bueno, vale falaremos deles eña Música de gaita eh, tradicional con cuarteto, parece ser. un cuarteto de todo. Bueno, hablando de cuartetos y hablando de música tradicional, los nuestros eh, amigos de mmm, Dalí, de, de Badalona, Ah, si, sí, agarimos. Agarimos. Teñen un, un grupo de baile e un grupo de, de danza, un grupo extraordinario, además. Eh, eh, todos eh, eh, os segundos sábados de cada mes, no, domingos de cada o, mes. Ultu, o último domingo de cada mes. O, segundo, o último, eh, no, o último domingo de cada mes. Amenizan a todos os asistentes á súa eh, festa do eh, polvo, eh, que, que sempre fai a feira do polvo que fan ali además nun sitio fermoso. Si, sí, si, sí, un sitio que además Igual que se foron a unha feira lá en Calicia Sí, sí, sí, é me... A, a verdad que chamalle de Feira do Polvo pero que en realidad teñen productos de todo tipo eh? sí, que sí. Son, son yo que inter... da mi impresión, que quero lembrar precisamente con esta peza que acabamos de escoitar peza de, peza de música, pois pues poderíamos falar de que eles non somente eh, sirven ese produto é eh? decir, o, o, ah, no, eh. o rei dos, dos moluscos precisamente... hay ah, empanada recén feita de moitas crases que ademais eh. é un rapaz que nos visitou uh, un... exactamente, en Quinta de, en Quinta de Cancelar, de Cancelar a ver, ¿no? que se quedou, abra... que se quedou así cando que un cociñeiro extraordinario, extraordinario sí. desde logo. Bueno, que eh... mañá teremos a ocasión de eso é, a eso iba, porque mañá mm, teño entendido que teñen cousas extraordinarias que realizar e que facer. E entonces vamos a intentar poñernos en contacto con algunha per das persoas que nos mm, poiden informar de todo, eh, de todo elo, e eh, o que faremos é que, bueno, pois pues, que, que que nos expliquen cousas que mm, están preparando, están con moitísimo traballo. non? es co asunto de mañán que ma van a ter sab un banter choyo van, van ter unha celebración especial durante toda todo toda tarde non sí. será todo inteiro Que nos xa estivemos en varias ocasións ali sí. degustando ou polo menos facendo de de xuíces non exactamente nunha Eu era a primeira vez que me presentabas dun no sitio deto eu case Bueno para tites experiencia como un veciñeiro non como te, eh, eh, sí dedicándote como te dedicaches á eh, hostalería, non exactamente máxicamente. Sí. Ten moitísimo que dicir ese aspecto, non? Sí, bastante Bueno, pois eso, serveunos de ao mesmo tempo dunha festa porque foi festa, eh, non? Tambén tocaron os rapaces a, eh, sí. a gaitas Pois serveunos tamén para apreciar o traballo laborioso que li sí, eh, Que li se fai, eh? Porque son familias o sea eh, eu, Non é pro premio que lhes traga no, ni moito menos no, que eh, Cada un deles participa Sí, traia a súa empanada, traio o roscón ou sí. un ou cake daqueles sí, porque había uh, postres... empanadas de varias eh, empanadas de varios gustos. Sí, Sí. Eh, os roscóns, tartas. Exactamente, sí. E, e, en fin, en nós tivemos que facer de xuíces dicindo a ver cal era o mellor, <risas> probando de todo. Que a verdade, cando, cando rematamos de probar xa non chegaba sí, non daba... E iso que encima despois caeron outras cousas xa unha vez rematado sí, todo sí, sí, sí. A, uh, Viño, cerveza, o que, o que se quixera, que se quixera. Bueno, e, e falando de viño veña. Os, os mandamentos do viño Dicen Amarás o viño por enriba de todas as cousas vale. Xurarás bebelo no verán e no inverno Santificarás as, as adegas No viño hai sabenza. En a cervexa hai liberdade. En a auga hai bacterias. Algúnas veces, sí. veces, sí, veces. Si, si non chove o suficiente Seguro que a auga está chea dela Si, sí, desde logo Seguimos, tens algún Máis? Non, si Pero Estuvo, estuvo moi ben eso do, claro, O que dicíamos antes Que ti dedicaste a buscar sí, bueno, el, a Gusta topache. mandar esgarabellando claro. <laughs> Entón, pois pues, Son unha persona eh, A parte deso, eh, gusta máis As curiosidades cando vou un sitio Eu comigo, nese bolso que levo colgado Sempre vai un blog Para, para unha libreta, para coller apuntes En fin, de moitas e das cousas Porque me gustan as curiosidades ben. Porque pois... a mí unha das veces que me, me queden como frío Cando fun visitar Meira E o nacimento do río Miño Que é no... A la riba de todo Pois... No Pedragal E vaixín a Meira e hai unha poesía posta escrita dun poeta de Meira. Eboume leu unha librería, é bueno, un sitio onde venden o periódico de libros menos. E lle pregunto ao lío señor, e digo lle, "Oiga, gustaría saber o, ui, já me dixo, "Non, de eso non hai." Esa e digo a sendo un poeta daqui, a única librería que hai aquí, librería, papelería de todo, que non teña siquiera dous libros do poeta e que do pobo, quedome frío. <risa> entón, pois, non é ben intereso, o, o digo, entón, pois, eh, dirixínme a unhas grandes librerías en Lugo, e si sí me dixeron, están agotadas, Ajá. dice, pero vais a volver a reeditar Estos libros, se cada verán bolleta da lata A dependenta Cae ali na librería Ademais a tenente de maravilla Buscan xe xa por internet Se non enviachos por correo O que ti queiras? Falando de libros Falando destas cousas Da nosa Da nosa cultura en realidad Parece mo que dunha ocasión falaches hai moi pouquinho Das letras galegas, non? e falache do último premio da Letras galega, e falache ou deches información con respecto ao o ano que ven, que hai un novo proposto, unha nova proposta para Letras letra ou unha Ah, si, sí, en... eh, eh, eh, eh, de Roselia de Castro. Uh -huh. Eh, hai unha desto esto de a, 150 anos de, eh, de cantares galegos. De... que verdad. fueron escritos por Manuel Murguía, o home de, de Rosalía de Castro, publicados por Manuel Murguía. Exactamente, exactamente que sí. fueron publicados por él. Y entón que tamén se di que en eh, ese ne, cantares galegos que faltan eh, que faltan, que faltan moitas poesías quizáis inéditas de Rosalía de Castro. Ah, si. Sí porque din que cando Rosalía de Castro estuvo un tempo en Lugo, pois como ela era a filha de Crego, pois escribía dos Cregos, ah. pois se ve que había poesías, que esto, e entón queimaron as. Yes. Que foi cando Rosalía se marchou a Madrid eh, presentaren a obra de Follas Novas, Entón, eh, se decía, decía que nunca máis iba a escribir en galego Foi naqueles momentos de Baixón que se dice de Rosalía Pero o seu marido, que foi donde conheceu a Manuel Morguía en Madrid Pois animou a seguir escribindo en galego Bueno, pois interesantísimo, non? Logo, logo, logo, de falar de letras vamos a falar outro bodecadiño de música. Ven. Vamos a poñerlle un anaquiño máis de música e despois eh, intentamos eh, facer algunha conexión de velca de que se estiga cada dicías, Luar Lubre non? Exactamente. Para poder escoitar música galega, nos temos moitísimas... Eh... Cantiga deles, ademais, Luar Lubre pois, me parte que xa son 28 anos que leva encima dos estereos, uh -huh. ademais, cada día están a traballar. A mí, eh, fai un verán, eh, bueno, fai un tempo, non lembro que, que datas, eh, sei que eran as datas do verán, uh -huh. pero lembro que me atopeín pois, con certos membros de Luar Nalubre polas terras dos Ancares recolhendo pezas tá daquelas antigas e me fixo moita ilusión pois, ver eu eh, crime porque, claro, unha cousa velos pois, nas tapas dos dos CDs e eh, todo isto e outra cousa velas en persoa uh -huh. por eso eh, me fixo me gracia moi ben, bueno, pois eh, estábamos falando de Agarimos de Badalona Agarimos de Badalona, 24 de novembro fará nada menos que 15 anos un, o seu aniversario, a súa gala mm. de aniversario de 15 anos de existencia, 15 anos da súa fundación. Estamos convidados, eh, faráse esta gala teatro, no teatro de, de Badrona e seguro que, bueno, que, que nos aportará moitísimas eh, alegrías. Ademais, a, a Farán, están traballando moito, moito, tanto Ángela como José Luis, bueno, to, to, todos os componentes do grupo eh, están ensaiando para poder dar a coñecer o grupo dos nenos, o grupo dos mm. maiores o grupo dos medianos. Eh, a miñor recito quexe tamén participar naquela, naquel evento. <risas> bueno, eh, pois, gustosamente. Seguro, seguro que... Que, que, bueno, si vamos por ali, pues, ajudaremos en todo posible o posible o que nos faga falta, ¿no? o que lles faga falta. E, eh, bueno, o, o, esto será o día 24. Uh -huh. O día 24. Pero, volvo a repetir, o um, bañan hai unha cousa importantísima, ¿no? uh -huh. que é a celebración da festa da empanada. Exactamente. A empanada, os roscóns, as tartas os postres eh, os postres que es, Entonces, es. todos os anos celebran pois pues, ese pequeno concurso de, entre comiñas de ese traballo que a, os pais dos alumnos e outras persoas que queiran socios todos eles participan neste concurso antes ese eh, o domingo antes ou o domingo previo a, a festa da, da castaña que nunca te sido tampoco na ¿no? no, festa castaña o agosto o que les fan é un agosto especial porque ademais vai acompañado dun traballo que o juan que da zona de Ríos o sea, e de Paraipos pues, uh -huh. no, recolleu daquela zona. Ent quando uh -huh. se fai ao agosto, naqueles pueblos tamén acostumbran a facer o bolo. Ah. Que É un bolo preñado como aqueles que se faen en Asturias. Exactamente. Bueno, pues ten un un, un, un pequeno ah. que o meten en bolo e despois levano ao forno, pero uh -huh. faino faino eles artesanalmente porque ali ao lado do de, de Garimós hai unha panadería. Sí. E entonces levano ali precisamente. Despois viste segundos viste segundos hm um, componentes do grupo ou unha uh -huh. ou varios, uh, vístense de castañeiros, eh, eh, eh, acostumbran a repartir castañas pero tamén tiz non a entre, non sabes, ah, márcanos sí. a todos coas co borrallas e co coas co brasas, bueno, con co, sí, no ca, co carbón, a, co, co, co carbón da. Sí. E entonces, reparten as castañas, reparten os mm, os bolos preñados, pero tes que deixar de dis nada. Exactamente, porque se non tens posi... <risos> non tes posibilidades de probar las, as castañas xunto co Con moitas outras cousas do Magosto Que eles fan ali E, como a sempre, Volvoche a repetir pois, Siguen dando, ou, ou siguen ponendo Pois, viño Acompañando todos eses uh -huh. produtos Que ultimamente teñen viño de varias zonas Teñen viño de, de Do de, Barco de, de, de denominación de orixen Barco De denominación de orixe Berín Que é Monterrey. Monterrey E tamén teñen viño do da Ribeira Sacra ah, okay. o sea, exactamente, que non fai falta facer publicidade da personal que o fai pero que o sea, exactamente. sabemos todos moi moi ben Sergio nos pode falar de ese viño sí. que seguro que que por certo hai tempo que non falamos con ele tenemos que buscar un momento e un día para poder falar con ele exactamente bueno Teño parte do libro, ou polo menos o capítulo primeiro de Emily on the Rock. E se o noso amigo Ramón Blanco nos permite, antes de falar con el primeiro ponemos un bocado de música, despois un poquiño de, de música de fondo, ese tal encetamos, antes de falar con, con Ramón, encetamos a nosa comunicación con Galicia mediante a lectura do, do final do deste primeiro poema ou deste primeiro capítulo que, que nos enviou para que tiñamos coñecemento dele. Primeiro a música, despois falamos deso. De acordo.